Rabdul Bilah Mina Shiraton Rajimi Bismila Rahman Rajim. Alhamdulillah Rabdul Alamin Wasalatu Salah Maala Rasulinawa Ali Ali Wasalavi Jimain. Alhamdulillah Rabdul Ali Hadena Ali Hadena Ali Hadena Ali Hadena Ali Hadena Ali Hadena Ali Hadena Ali Hadena اللهم إن نسألك رضاك ورفي للأعلى من الجنة وهنا نعوذ بك مسukلك من, من النار اللهم نسألك كل خير نسألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل الشكر نسألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستع胜 عليك البلغ ولا حول الله قتل بالله عظيم اللهم أنت بلغنا رمضان الله أنت تسلم رمضان الله أنتم أنتم رمضان سلم رمضان لنا يا رحمة رحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ee uh, pada hari ini kita akan berjumpa lagi dalam menyambung ee uh, pelajaran kita yang dalam tentang sifat-sifat al-aradhiyah sifat-sifat yang terkadang bersama huruf, yang terkadang terjauh dari huruf itu atau tidak bersama huruf itu atau terlepas dari huruf itu yang kita sudah mulai dengan izharnya, dengan idghamnya, dengan ikhfa'-nya, dengan iqlabnya eh uh, kita sudah mulai dan sekarang kita akan menyambung tentang eh uh, topik yang sesudahnya, sifat yang sesudahnya ialah tentang almat wal qasar. Eh uh, sekarang kita akan almatul qasar itu adalah eh uh, di untuk huruf mat ia ada terbagi kepada al-mad al-qasar dan haz tiga bentuknya al-mad itu artinya ialah memanjangkan italah artinya memanjangkan suara kita panjangkan suara kita dengan adanya salah satu daripada huruf mad tapi yang mad ini dia terbagi kepada ada yang isbab ha isba maksudnya itu adalah di sempurnakan sampai dia itu keempat harakat atau keenam harakat atau dinamakan dua alif atau tiga alif panjangnya itu dinamakan mat dengan isbab atau dikasarkan ha, dikasar di sini maksudnya nya adalah untuk dibaca hanya dua harakat saja satu alif saja dua harakat saja satu alif saja ini sebenarnya untuk huruf mad adalah sifat yang asli memang dengan adanya huruf mad itu huruf yang sebelumnya misalnya sebagai contoh uh, huruf berbaris atas al mabtuh sesudahnya alif madiah jadi kita membacanya dengan uh, dua harakat satu alif sartnya qala yaqulu allazi itu memang ada, adalah sifat asliyah untuk huruf mad ini dengan adanya huruf mad ini kita harus panjangnya 2 harakat tetapi kapan dia menjadi 'aridhah sifat 'aradhiah kalau dia itu dilebihkan daripada haknya yang 2 harakat ini kalau dia sampai 4 harakat sebagai contohnya ee uh, As-sama Wa minas -ma ma jadi Ma-a Harakat. Atau, yang sampai enam harekat. walad -dallin. Atau, as sa tahuunni hmm. jadi ini adalah semuanya yang lebih dari 2 harakat yang sampai 4 sampai 5 sampai 6 itulah hendak makan dengan al mad dipanjangkan dia bukan selalu dipanjangkan tetapi kerana ada salah satu dari sebab-sebabnya penyebabnya dan sebelumnya syaratnya sudah uh, sempurna syarat daripada huruf mad itu ialah uh, berbaris atas sebelumnya dan alif mad sudahnya atau waw madiah sebelumnya berbaris depan atau ya madiah sebelumnya berbaris bawah itu adalah syarat uh, alif madiah maqabla maftuh wa waw madiah maqbalan madmum ya madiah maqbalan makhsurlah itu adalah yang syarat daripada huruf mad Kalau ndak ada syaratnya ini nanti dia tidak akan bisa menjadi mat yang panjang. Ah, jadi dia sampai 4 ada dengan sebab penyebab daripada mat yang sampai 4 atau 5 atau 6 harakat ini adalah salah satu di antaranya kalau ndak uh, hamzah sukun eh ha, atau hamzah sukun itu nanti artinya adalah berbaris mati, baris sukun artinya adalah mati, berbaris mati kerana ada huruf mati berbaris mati apakah mati itu huruf mati itu asli atau tidak asli nanti akan terbagi juga kita akan mempelajarinya nanti di dalam mat macamannya sekadar memberi saja keterangan nanti kita akan masuk kepada mat itu secara terperinci jadi ding kalau ada dia berbaris mati yang asli seperti wallallin nah maka dia enam harakat alhaq ah itu macam enam harakat atau kerana dia peso, hab... ada sesudah huruf mad ini hamzah dia sampai 4 atau 5 harakat seperti fuji abinnabiyin di'a dalam satu kalimat atau su su atau ja Jadi kalau ada harful mad apakah dia ya atau apakah dia waw atau apakah dia itu alif kalau sudahnya hamzah maka disamakan dalam satu kalimat dia namanya mad muttasil. Kalau yang sukun tadi namanya mad lazim, ini adalah mad muttasil. Lagi ada mad yang dipanjangkan juga adalah di dalam mad munfasil. Misalnya inna anzalna ah inna kerana adanya uh, harful mad dan hamzah tapi bukan dalam satu perkataan ada ada dua kata inna anzalna hmm. inna anzalna hmm. jadi dalam perkataan mad itu mad munfasil nah yang kita boleh juga memanjangkannya lebih daripada 2 harakat sampai kepada 4 sewaktu kita uh, menyambung dengan kalimat itu yang dimakan mad Kalau kasrah iyalah membaca huruf mat itu hanya sekadar 2 harakat saja. Ah al-hazf hadaf ini adalah sifat al-aradhiyah juga untuk huruf mat. Al-hazf artinya dihapus, dihilangkan. Ah dihapus atau dihilangkan. Artinya dihilangkan huruf mat tadi dia ada tertulis tetapi hilang enggak kita baca karena apa karena sesudahnya ada huruf mati jadi kalau iltika sakinen kalau iltika sakinah bertemunya dua sakin kalau dia di dalam dua kalimat harus hilang atau dihilangkan yang huruf pertama seperti contohnya hadiri al masjidil haram hadiri ya tu lis yangnya ada sesudah ra yang maksud ini hadiri kalau kita berhenti mesti ada mad dua kasar dua harakat hadiri tapi kerana sesudahnya ada al lam al qamari al masjidil haram kerana ada lam yang sukun jadi bertemunya ayat yang mati tadi dengan lam yang mati kena dua sakinah tadi tu Akhirnya hilang yang mad kita tadi. Kita hanya boleh membaca hadiril masjid. Hadiril masjid. Jadi kita hilangkan. Hilangnya itu hanya dalam bacaan. Dalam tulisan tetap ada. Itu untuk contoh dengan ya atau seperti contoh waw. Qal utakhadha Allahu walada. Qalu kalau kita berhenti ada waw madiah sebelumnya huruf madmum perse depan qalu tetapi kerana ta yang mudgham kepada ta yang kita tidak ada kelihatan ta itu mati tetapi kita terlihat kelihatan ta itu bertasydid di atasnya yang tasydid itu berarti yang huruf pertama adalah huruf mati dan dimasukkan dia ke dalam huruf yang mutaharrik yang berbaris atas jadi qalut takadu qalut takadallahu walada qulut takhad jadi dengan bertemunya waw dengan ta yang sukun tadi makanya dia itu hilanglah dalam bacaan saja qulut takhadallahu walada dia harusnya qul itu adalah yang ke contoh bagi waw ah uh, bagi ya uh, bagi wau wow juga bagi alif uh, sekarang kita akan mengambil contoh uh, bagi alif fi hal qala alhamdulillah qala asalnya qala sudahnya ada alhamdulillah ha nah, jadi qala alhamdulillah jadi yang alif madiah tadi terhilang terhapus kerana dia bertemu dengan uh, lam tapi terhilangnya hanya di dalam bacaan saja kalau kita menyambung dengan kalimat sesudahnya nah, itulah yang dinamakan hazf itu yang hazf ada dua macamnya hazfa lafdan la khattan artinya dia dihilangkan saja di lafaznya tetapi dalam tulisan ada yang kedua yang dihazf lafzan wa khattan atau khattan wa lafzan Baik nah, bagaimana Contohnya seperti eh uh, dalam kalimat dalam fiil dia dalam fiil ini yang ada yang nama kan fiil mu'tal akhir eh uh, kalau dia fiil mu'tal akhir itu yang di di akhirnya adalah min hurufil illah yakni huruf illah itu adalah huruf uh, madia ini seperti tara Ya roh ha. Jadi dengan adanya Majzum Dijazam Sebelum uh, Fiil ini Makanya dia akan Fiil itu majzum Alam taro Dah ada lagi Roh Tadinya taro Ya roh Tetapi kerana majzum dia sebelumnya ha, Hilanglah Yang Yang al huruf illah tadi tu dia tertulis ra saja tak ada uh, ya tadi alif tadi tak ada lagi alam tara tara begitu saja kalau berhenti kita alam tar kalau tu berhenti harus dia alam tar tapi kalau yang ada tara tara ayunhum ha nah, itu kalau yang ada ra alif uh, ya maksur alif maksur itu tu kalau kita berhenti tara dibaca alif mad ya nya tetapi kalao yang memang dia mahdzuf rasman kita memang berhenti harus dihilangkan juga semua yang mahduf, yang uh, mahdzuf rasman itu dalam bacaan kita hafz anasim antar qashatibiyah harus dihilangkan juga ndak boleh kita mengembalikannya tarak ndak boleh harus kita berhenti alam tar Ah kalau kita berhenti, berhenti itu ada secara terpaksa atau secara menerangkan pelajaran kepada murid kita atau menjawab dari pertanyaan guru kita boleh berhenti tapi bukan berhenti dengan se, semau-kemauan ke, kita. Nah itulah seperti uh, contohnya di alif, alif madiah atau contoh di waw madiah wad'u ila sabil wad'u ila ini dia fi'il amr fi'l amar fi'l amar itu juga dia harus mabniyah dengan sukun bihasf harf illah dia harus tanda sukunnya itu adalah dengan hazf harf illah itu jadi memang dia tidak ada tertulis wad'u illah mau enggak ada waw enggak ada jadi kalau kita berhenti wad' jadi kita kalau berhenti kita wad' enggak boleh kita mengembalikan wad'u kalau memang dia tertulis ada tulisannya itu berarti dia mungkin berarti jamak wadu untuk ramai ha, memang ada tetapi kalau untuk mufrad dia tidak ada ainnya tidak ada wawunya bukan ain ain majmum bers depan tempat ada wawu wadu u. jadi kalau berhenti kita harus wad itu di antaranya uh, yang ada uh, yang mahduf tetapi memang sudah dihilangkan eh uh, alif madiahnya atau waw madiahnya itu kerana majzum atau kerana al bina ada juga yang hilang eh uh, ya ini ha huh, contohnya bukan disebabkan oleh mahdzuf dan bukan disebabkan oleh uh, uh, boleh kerana eh uh, Bina, atau karena jazam, dia kena takhfif. Ia seperti kita sudah mempelajari tentang uh, hukum roh. Yasri, Asri, Nuzuri. Itu memang juga ada ya. Tu, asri, ada ya sebenarnya asalnya. Yasri, memang ada ya asalnya. Dan Nuzuri, memang ada ya asalnya. Tetapi dia, sudah tertulis tanpa ya. Jadi, kita akan melihat, membacanya menurut yang tertulis dalam Al-Quran. Nah itulah di antara yang dimaksud dengan alif mad. Jadi untuk alif madiyah kita mempunyai 3 persoalan dalam hal ini. Ada yang mad kalau kita panjangkan suara kita lebih dari 2 harakat itu akanlah dinamakan sifatnya sifat aradhiah. Tapi kalau hanya untuk sekadar 2 harakat itu dinamakan kasur, al qasr. Al-qasr itu adalah sifat asliyah bagi dia. Kalau kita menghadzafkannya, menghilangkannya, menghilangkannya dia tertulis dalam tulisan ada maktub tapi kerana limna' iltiqa' sakinain, kerana bertemu dua yang mati makanya dia itu. Di dalam bacaan kita harus menghilangkannya. Nah itu eh uh, itulah yang di yang kita maksudkan dengan al-has itu. Atau has yang hadaf memang ter terhilang dia di dalam tulisan disebabkan jazam atau disebabkan bina atau disebabkan takhfif eh uh, sudah kita tentang uh, huruf mad kita masuk kepada tentang al harakat harakat itu artinya baris baris fathah baris atas dhammah baris depan kasrah baris bawah jadi setiap huruf itu Kalau dia ah uh, mempunyai salah satu daripada harakat ini kita baca. Misalnya ba bersatas ba. Ba maptuh ba. Ba baris depan bu, ba baris bawah bi. Ah jadi itu ja bersatas ji baris bawah, ju baris depan. Jadi setiap kalimat dalam bahasa Arab dia itu semuanya ada yang berbaris atas ada baris bawah ada baris depan dan setiap kalimat di bahasa Arab itu ada ketentuannya kalau dia kata itu adalah kata benda kalau kata-kata itu adalah kata benda dia harus berbaris atas sebagai dia itu maf'ulun bi atau apa dalam bentuk jumlah nanti di dalam kalimat dalam uh, jumlahnya atau dia berbaris depan magmum, kalau iaitu adalah uh, fa'il atau misalnya dia itu adalah uh, berbaris bawah kalau dia itu di dalam berbentuk majrur misalnya fil kitabi itu adalah baris bawah zalikal kitabu adalah baris depan al-kitabah ha ada baris atas jadi untuk isim untuk al-asma al-mu'arraf ha bi al itu dia harus barisnya salah satu di antara tiga tadi itu kalau kita dia di akhir kalimat sambung kita sambung dengan kalimat dengan kata-kata sesudahnya -kata harus kita jelaskan barisnya ini tetapi kalau kita berhenti Ah di sana adalah namanya sifat aridhah bagi dia yang dia makan sukunul aridh. Jadi kalau kita berhenti zaalikal uh, kitabu ndak boleh kita berhenti beza zaalikal kitabu ndak boleh itu salah. Zaalikal kitabah. La raiba ndak boleh kita berhenti la raiba ndak. La raiba. Ah jadi untuk berhenti C'est moi huruf yang ber متحرك tadi yang berharakat tadi harus disakinkan harus dimatikan walaupun baris atas baris bawah baris depan atau atau tanwin baris depan tanwin baris bawah gafurun gafur rahimun rahim atau ali min alim kalau baris uh, di bawah tapi kalau dia baris uh, atas dua tanwin atas nah, itu nanti harus diganti kepada alif maddiyah nah, jadi itulah di antara uh, yang kita mengatakan sukun al-arid bagi yang mutaharrik ketika kita mengatakan isim al-fiil begitu juga fiil mudhari harus mentaharrik kalau dia ndak majzum ndak ada eh uh, alatul jazm lam atau la atau la nafiyah wa nahiyah atau misalnya alatul syat misalnya ndak ada di depannya jadi dia harus berbaris eh uh, depan yziru yaktubu harus untuk berhenti waktu itu kita harus ilzir harus, harus di uh, matikan juga dia untuk fiil itu kalau fiil mudhari yang mutaharrik kalau dia yang uh, yang memang dia sudah mati ya mati saja enggak apa-apa memang nah, memang dalam bahasa Arab suatu kaidahnya ber, bermula harus kalau kita memulai harus mutaharrik kalau kita memulai kalimat harus kita ber, baris dan berhenti harus dengan sukun. Eh, tidak, bil mutaharrik wal waqfa bis sukun. Itu adalah kaidah dalam bahasa Arab. Ah, jadi inilah yang dinamakan sukunul aridah. Sukun aridah yang sifat aradhiyah ini ialah bagi huruf yang uh, berharakat dhamma tan kah, baris dua dhamma di atas tanwin atau kasrah tan kah baris bawah dua atau fathah dhammah kasrah kita harus matikan. Eh uh, kalau seandainya harakat al harakat al haraka yang dimaksud di sini ialah harakatul 'aridhah. Kalau seandainya harakat asliyah kita membacanya dalam menyambung ini itu biasa saja. Harakatul 'aridhah ini kita akan dapati di dalam membaca dua kalimat Menyambung Kalau huruf yang pertama Kalau huruf yang terakhir di kalimat yang pertama Huruf yang terakhir di kalimat yang pertama Dia berbaris mati Kemudian huruf yang pertama di kalimat yang kedua Di kata-kata yang kedua Sukun Jadi di sana kita harus Huruf yang pertama tadi yang mati itu harus kita beri harakatnya Da ada dalam bahasa Arab dua sukun bertemu kecuali untuk berhenti saja dalam menyambung kalimat dalam perkataan dalam kalimat darajal fil kalam dalam selalu kita berbicara harus uh, salah satu di antara sukun itu kita uh, beri harakatnya seperti qalat ha qalat ini tak taknis harus mati di akhirnya qalat kemudian kalimat sudahnya al-a'rab lam al-ta'rif al-muzhira lam-al-qamari al-a'rab al-a'rab ilan, untuk ini, kita bagaimana bacanya? Dan boleh kita baca qalat al-a'rab neboleh je, harus memberi harakat kasrahka, dhammahka di dalam, untuk menghilangkan sukun tadi untuk fiil ini, kita harus memberi harakat kasrah Qalatil a'arab Qalatil a'arab Jadi dia dititikan Kalau dia tadi sebenarnya asalnya adalah sukun Tetapi kita melihat Di dalam Al-Quran Dia memang sudah berbaris bawah Tapi baris ini adalah Kerana Limana al-tiqa' sakinan Kerana menghalangi Bertemunya dua sukun Dua huruf mati Dalam dua kalimat kalau kita menyambungnya tapi kalau kita berhenti qalat kita akan kembalikan kepada harakatnya asli ialah sukun jadi kalau kita sambung qalatil a'rab qalatil a'rab uh, begitulah uh, contohnya uh, juga contohnya misalnya uh, kita mengatakan uh, yaj'alilla lam yaj'alilla lam yaj'al lam yaj'al yaj'al aslanya yajaalu karena ada lam di depannya kita mematikannya lam yaj'al kemudian datang lafzul jalalah Allah idan jadi kita harus menyambungnya lam yaj'alillah jadi lam yaj'alillah jadi kita harus memberikan harakat al-aridhah untuk lam yang mati tadi mm eh uh, juga begitu قُل fi'l-amad fi'l-amr في majzum bi-sukun dan Allahumma lapa jelala juga uh, mati jadi bagaimana kita قُلِ اللَّهُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ, قل اللهم. قل اللهم. jadi kita baris bawahkan lam tadi tu قُلِ الله. قُلِ الله. tapi kalau kita berhenti kita baca قُل Nah itulah yang di antaranya yang dinamakan uh, harakatul 'aridhah. Harakatul 'aridhah itu untuk dua uh, kalimat ada misalnya uh, itu kalau yang kita baris bawah ya. Ada yang di baris depan. Untuk waw. Waw ini yang diannya adalah wawulin. wawul lin. Wawul jamak di wawul lin. Seperti tamannau al-mautah. Tamannaw Waw ini adalah uh, mati Dan sebelumnya baris atas Wawul-lin Kemudian Al-mauta Lam-hena uh, Lam di sini adalah mati Jadi Waw dengan Lam yang mati ini Dua huruf yang mati ini Jadi makanya kita baris depankan Tamannawul mawuta Tamannawul mawuta Itu untuk waw Ra'awul ayat Asalnya ra'aw Ra'awul ayat kal kita berhenti kita harus mengembalikan dia ke arah ke harakat yang sukun tadi raau tamannu itu untuk waw dan juga untuk mim mimul jamak mimul jam uh, seperti hum yang selalu dia itu bersambung dengan dhamir apakah dengan uh, kum antum atau hum nah uh, Yang ada sudah kafs dan tak sudah haq. Kalau kita sambung dia dengan huruf sudahnya mati. Antum ul-a'lawun. Antum ul-a'lawun. Jadi untuk punya ul-a'lawun, tak boleh saya baca. Antum ul-a'lawun, tak boleh. Harus, memang dia dah tertulis. Tetapi asalnya harus kita ketahui. Asalnya antum ul-a'lawun. Jadi makanya di baris depankan. Antumul a'laun Antumu Di baris depankan juga Mim jamaah tadi Dan juga Humul kafirun Humul kafirun Kan as asalnya hum el kafirun Jadi, kalau kita sambungkan hum dengan al kafirun Harus kita baris depankan hum, Mim itu Humul kafirun nah, Begitu juga dengan Harvey ya. Ya. Yang ada eh uh, dia elin juga. Eh uh, bisanyakan yadai. Ba'dika de Allah. Yadaiillah. Tinta nah, baris bawah kan ya tadi yang harus asalnya harusnya yadai. Jadi yadaiillah baina yadaiillah. Sulusai Sulusai Sebenarnya iaitu Kalau dilihat dalam kalimat lain Kita akan melihatnya itu dia mati Seperti Yadai ini aid Yadai Ada tertulis yang mati Juga sulusai Sulusai il-layil Sulusai il-layil Itulah Sahibai Sahibai ha. Sahibai sijin asna nya sahibai dia itu adalah sahibaini dihilangkan nun nya yadaini eh, dihilangkan nun nya uh, karena al-idafah karena yadaini adalah mudhaf yang Allah adalah mudhaf ilaih untuk iltiqab mudhaf dengan mudhaf ilaih harus dihilangkan nun nya dahulu bisa disambung antara mudhaf dengan mudhaf ilaih dan kemudian karena dia sudah yadais mati yang Allah tadi uh, mati haruf mati juga makanya diberi lah dia uh, harakat ilaridah kasral aridah ini yang aridah ini adalah sewaktu menyambung antara dua kalimat dengan kalimat yang sudahnya antara kata, perkataan yang sudahnya tetapi kalau dia di dalam satu kalimat apa yang terjadi eh nah, harakat al-aridhahnya ini namanya nanti harakat aridhah lazimah kalau dia dalam satu kalimat soal lazimah maksud itu ndak akan ndak akan hilang nanti kalau kita berhenti kita ndak mesti uh, dia tetap juga harakat aridhah itu eh ide selalu bertemu bagi kita uh, di mim jamak ah. di mim jamak ah ini kalau dia tidak disambung dengan waw tapi dia disambung dengan alif tasniah antum ha itu untuk jamak kalau untuk mereka berdua antuma antuma hum huma lakum lakuma itu kan kalau dalam kita dalam nahwu ha jadi yang mim jamak tadi ini akan kita berikan harakat 'aridhah untuk dia fathah kerana sesuai untuk alif maddiyah Jadi kita berikan fathah untuk dia lakuma antuma huma. Ha, jadi fathah yang ada di saat ini memang dia 'aridhah juga karena mim dengan alif tasniyah. Sikira dua-duanya adalah sukun, tetapi 'aridhahnya lazimah. Berhenti kita pun, kita sambung dengan kalimat yang lain, dia akan tetap lakuma antuma huma tidak akan di tidak akan dilanggar yang fathah tadi itu. Itu kalau dalam satu kalimat mereka. Eh, uh, itulah di antara al-harakah. Oh, uh, yang kita ketahui harakatul 'aridhah hah uh, untuk huruf-huruf yang mati. Ada dhammah untuk waw layyinah wal jam'ah antara dua kalimat dan dhammah juga baris depan juga untuk mim al-jam' ah, kalau sesudahnya uh huruf mati dan kasrah untuk ya layyinah yang menentukan adalah untuk musanna uh, sebagai dia mudhaf di kalimat yang ada mudhaf ilainya kita berikan uh, dia berbaris bawah itulah yang harakatul aridhah kalau kita berhenti di kalimat ini kita harus kembalikan ke sukunnya harakat asliyah sahibayi. Ndak boleh kita baca sahibayi. Harus sahibayi. Kita jelaskan ya lainah tadi. Yadai. Harus kita jelaskan ya sakinah tadi. Ah uh, sulusai. Ndak kalau kita berhenti di kalimat berhenti ini adalah berhenti kerana untuk menjelaskan keterangan atau untuk menjawab pertanyaan kita boleh berhenti. Memang kita akan memisahkan antara mudhaf dengan mudhaf ilainya. Dan kemudian kita tentang as-sakta. Kita sudah siap tentang as-sukun, sukunul 'arid, wa harakatul 'aridhah dan kita kembali kita akan lanjutkan ke as-sakta. Sakta itu artinya adalah berhenti sejenak di huruf yang mati tanpa bernafas tanpa kita mengambil nafas dengan niat untuk menyambung ke kalimat sesudahnya nah jadi kita berhenti waktu berhenti itu lebih sedikit dari waktu berhenti waqaf enggak selama kita berhenti waqaf jadi syaratnya di sini ialah tidak bernafas Dan yang kedua, berniat lagi untuk menyambung bacaan kita Yang ketiga, ialah kita uh, berhenti tadi itu uh, Maksudnya, tidak boleh kita uh, menyambung uh, Maksudnya, panjangnya lebih sepanjang waktu berhenti Sepanjang waktu waqaf, tidak Waktunya ada aqal Min zaman, zamana aqal dari zaman al-waqaf je Sakta lahza dalam bahasa Arab ni saktah fil wa adam tanafus inda l wa zaman l-waqaf aqal min zamana saktah aqal min zamana dia untuk hafz kita mempunyai empat saktah yang wajib ya maksudnya wajib itu harus kita menjelaskan Walaupun dia dalam bentuk kalimat itu adalah harf diidramkan -di misalnya atau diberimanakan Kita tidak boleh mengidramkannya Seperti contoh Bal rana ala kulubihim Bal rana Atau Man raqa Sebenarnya kita harus membaca bar uh, Kiraatan ini macamnya bar Kita tidak hauf sana nase matahari saktah tibia kita harus memberikan sakti dalamnya bal rona man raq a min larqadihim a jadi di sana itu adalah juga marqadihim kita ada sakti di sana dan juga maliyah halakan maliyah halakan dan juga sekter lagi di uh, akhir ayat di su, ayat pertama di surat kahfi iwajaa qayyiman linzir ba'san shadida iwajaa kalau kita menyambungnya iwajaa qayyima ndak boleh kita baca iwajaa oh, qayyima kan dia tu kan, kan ada baris atas dua Jadi kalau datang sudahnya qaf kita boleh mengikhfakkan kan iwajau hmm ini enggak boleh enggak boleh kita ikhfakkan kita harus berhenti sejenak iwajau qayyimal liw iwajau qayyimal linzara hmm jadi di sana kita harus memberinya seketlahba dan tanpa bernafas dan meneruskan dengan kalimat seterusnya Uh, itulah yang sakti-sakti yang ada di Hafs maliah halak anni kalau kita sambung maliah itu di akhir kalimat di surah al-haqqah uh, kalau kita mau menyambungnya dengan halak anni ndak boleh kita uh, uh, idghamkan maliah halak ndak boleh maliah halak ndak boleh maliah halak anni sultania harus kita berhenti dan sakta maliah halak anni sultania Jadi ah, di sinilah uh, yang sekte-sekte yang dibolehkan atau yang memang dikerjakan uh, oleh Hafs. Dan sekte satu lagi yang itu adalah uh, sunat, bukan sunat juga tapi kalau kita mau menyambungnya antara akhir uh, ayat Surah Al-Anfal mau menyambungnya dengan Surah At-Taubah Alim Ha, bara ah baraah. Kalau kita menyambungnya, mau menyambungnya dengan sakta, kita menyambungnya alim baraah. Alim baraah. Hmm. Jadi, kita harus ee uh, mematikannya dan kita menyambungnya dengan uh, baraah. Nah, itulah yang sakta. Dia 'aridhah. 'Aridhah itu kena bukan selamanya dia itu yang di eh oh, semuanya bal ada ra dia diyanukan disaktakan enggak barabukum didengamkan cuman di bal ra ini saja yang diyanukan man raq yang kita hentikan tetapi man marabukum didengamkan jadi di makanya dinamakan aridah di dalam ini karena di, di sini saja seketika ini saja yang yaitu di saktakan actual nah, yang sakta dan kemudian kita juga mempunyai uh, sifat al-aridah dalam namakan imalah al-imalah eh uh, juga kita sudah mengatakan dulu secara no imalah artinya ialah condong mail condong artinya kita tidak membaca alif madiah itu safi bersih seperti alif dan tidak pula kita baca alif madia itu seperti ya safi seperti ya madia i nda a nda i di satu kali saja yang ada kita membacanya di dalam al-Qur'an menurut bacaan kita Hafs an Asim ini ialah dalam surah Hud majriha majriha itu kita membacanya majriha ndak boleh kita baca majraha ada yang membaca majraha nda boleh kita baca majriha ada macam majrihannya tetapi kita dalam bacaan yang kita ikuti menurut imam yang kita baca kita harus membacanya dengan secara imalah e, majriha itu untuk kita e, sekadar untuk ilmu pengetahuan saja kalau di wars atau di kalun mereka itu imalahkan seluruh ya seperti di wadhuha mereka baca bukan kita baca wadhuha alif madiyah dia tidak baca. mereka tidak macam wadhuha mereka baca wadhuha nah, ah uh, walaili idza saja kita baca dengan alif mereka membaca walaili idza saja ha nah, ini imalah jadi kita tidak mempunyai imalah sebanyak ini mereka banyak sekali imalahnya kita hanya imalah kita dalam kalimat majreha ha nah, jadi artinya imalah itu ialah membaca alif condong kepada yang tetapi bukan dia se alif bersih ah terang sejelas-jelasnya dan bukan pula ya jelas makhsur seperti ya yang madiah antara ah baris atas dengan baris bawah antara alif dengan antara ya itulah yang dinamakan imalah itu satu saja kemudian an-nuqlah an-nuqlah itu ialah memindahkan memindahkan maksudnya memindahkan dia nuqlah itu ada pindah harakat ada memindahkan huruf ada nuqlah macam-macam nuqlah tapi kita ini nuqlah yang kita ambil ini ialah memindahkan harakat baris bertemu kita uh, bi sa al-ism dalam surah al-hujurat kalimah al-ism al-ism ya al-ism gaysa tu kalimat Di dalam ini kita mempunyai dua perkataan al hamzatul wasl pertama kemudian lam lam ta'rif ism hamzatul wasl juga mati juga hamzatul wasl itu sifatnya tidak berbaris kecuali kalau kita memulai dari mulai dia kita mulai dia ya tentu harus misalnya alhamdulillah misalnya irji i au padkhulu kita bariskan dia harakatnya harakat 'aridah bagi hamzah washul ini harakat 'aridah bagi dia ini nah, kalau kita mengetahui harakatnya juga ini hamzah washul harakatnya harakat 'aridah jadi untuk pertama untuk memulainya jadi kita uh, membaca antara lam yang sukun di lam ta'rif ta tadi al dengan sin yang sukun di antara dua ini adalah hamzah rasul jadi bagaimana kita membacanya apakah kita membaca al alsm al disukunkan juga lamnya dan disukunkan juga isimnya ha bagaimana cara membacanya jadi untuk di sini sudah ditulis bahwa harakat yang kasrah lima nak alif ta' sakinah ini kita teruskan taruk ke huruf lam Jadi bisalism bisalism kefusuk dan adat iman jika dikita baca lism walaupun kita bacanya bisalism bisalis bisalis bi menyambung dengan kalimat uh, sebelumnya dan sesudahnya kita akan bacakan lam ini berbaris bawah lism bisalism kalau kita berhenti di, di kalimat bisah kita memulai dengan alisim kita juga harus memulainya alisim Harus juga kita, Hamzir Wasul Kita baris A di lam ta'rif ta itu Kita baris atas, kerana Lam ta'rif ta Hamzir Wasul ini harus baris atas Alhamdulillah, Ar-Rahman, Allah A, yang Li Ini tetap juga Li Listen ha. Ini adalah Nuklah dinakalkan harakatnya tadi itu ke uh, harful lam akhirnya sin juga tetap dia berbaris mati hamzatul wasulnya ya tidak ada artinya kalau kita membaca antara lam dengan kita sambung di antara dua kalimat al dengan isim tadi itulah yang anqlah yang ada dalam kita uh, tentang anqlah uh, alharakat uh, ada juga misalnya ee uh, nuqlah dihilangkan ya dalam uh, bentuk nuqlah huruf kita di dalam kalimat yang dia itu adalah dalam surah Yunus yahdii kalimat yahdii ah sebenarnya yahdii ihtadi ya'tadi panjang sebenarnya keterangannya tapi dia itu ya tadhi yahiddi yahtadi jadi di nuqla dihilangkan harf ta-nya akhirnya ha-nya dipindahkan oh, itu di antaranya yang nuqla huruf itu kalimat yahiddi yuhda ha yuhda yahiddi sebenarnya enggak ada kalimat yahiddi ya'illi dalam fi'il af'al yani neng enggak ada Nah itulah di antaranya tapi yang jelas kita nuqla yang ada dalam kita pelajari ialah eh uh, nuqlah dalam kil ilmu mabik salism. Dan kemudian tentang at-tashhil. Nah sekarang ialah min sifatul 'arithah ya at-tashhil. Terkadang kita mentashhilkan, terkadang kita tidak mentashhilkan. Tashhil artinya ialah memudahkan memudah membaca hamzah Dia ada bertemu dua hamzah tetapi salah satu di antaranya kita tahqiqkan dan hamzah yang kedua itu kita tas'hilkan tidak dihilangkan sama sekali dan juga tidak dipindahkan ke huruf mad Ha dalam kalimat yang ada kita dalam Al-Quran a jami dia itu sebenarnya aa jami ada yang baca aa jami ditahqiqkan hamzah yang kedua yang uh, berbaris mati ini ditahqiqkan bagi qira'ah lain tapi kalau kita ndak aa jami a yang pertama hamzah pertama itu ditahqiqkan baca a hamzah yang kedua itu ndak lagi ndak ditashhirkan aa jami aa jami itu tas'hil Itu hamzah yang kita hasilkan adalah hamzah qat'i. Kita juga menhasilkan hamzah wasal. Yang ada eh uh, di dalam eh uh, kalimat andana uh, al'an Allah azza karain. Eh jadi itu sebenarnya uh, kita akan mempelajari nanti di dalam mad. Dalam mad ada mad lazim karena e, bertemu dua huruf hamzah dengan hamzah yang pertama adalah hamzatul qat' mutaharika istifham kemudian hamzul wasl yang nanti karena dia bertemu dengan anu ditukar dia akan menjadi huruf mad kita bacakan al an ditukar dia ke huruf mad jadi makanya harizah dia ini mungkin kita panjangkan dia al an ha kita panjangkan dia atau kita tas-tasihkan al an a Allah ha kita yang hamzah pertama a muada yang keduanya kita panjangkan a Allah ha az-zakrain az-zakrain az jadi kita memanjangkannya az al an kita memanjangkannya ini itu adalah kita pindahkan dia ke huruf mad tetapi mentasirkan Allah. Cuba kita bedakan Allah Allah dengan Allah kan beda. Az-zakarin, az-zakaran dengan az-zakarin. Jadi ah, al-an, al-an kan berbeda. Ah di sinilah nama karib yang dia tu ditashihkan. Hamzah itu makanya dinamakan sifat 'aridhah, marah mungkin dia itu panjang. Ah mungkin dia panjang dan mungkin dia itu ditas'hilkan. Di sinilah yang tas'hil yang kita uh, baca. Eh uh, tentang laqlah atau hadaf ya. Di dalam pertemuan hamzatain juga kita mempunyai seperti attakhastu mu astafa Allah Kalimat Astaghfirullah al-Takhatum uh, hadith Kalimat ini ada dua hamzah juga Hamzah Al-Qati' Istifham Hamzah Al-Rasul ada ha, Hamzah Al-Rasul yang di sini ni Sudah dihilangkan saja oleh Hafs Dalam beberapa kalimat istifham astafallahu ja astafallahu tapi tidak ditasrifkan ini dihilangkan dia nah ini termasuk yang hadaf juga terpada huruf-huruf uh, wasul yang dihadafkan nah inilah uh, tentang sifat-sifat aridah dengan begini kita sudah uh, sampai ke akhir daripada sifat-sifat al-aradiyah atau al-aradiyah yang ada sama kita dari kita mulai dari tafkhim untuk alif mati ya dan waw mati ya lam dilaf jalalah dengan ra uh, dan kemudian al izgham untuk seluruh huruf dan nun dan huruf shilah jalania uh, al izhar untuk seluruh huruf kita sudah mempelajarinya dan ikhfa untuk huruf nun sakinah saja dan dengan huruf mim sakinah saja yang ada ikhfa dan kemudian iklaq hanya untuk huruf nun sakinah dengan tanwin saja mat Adalah untuk huruf uh, Mat dia Dan juga mat ini juga untuk Hamzat al-Wassul juga ada Yang diganti nanti Hamzat al-Wassul itu Seperti kita bilang baru sebentar ini -al Hamzat al-Wassul itu diganti ke huruf mat uh, Yang kasar adalah Untuk huruf mat saja Dan juga uh, Al-Hazaf Dipakai juga Hazaf ini untuk huruf mat Dan dipakai juga Hazaf ini Untuk huruf uh, Hamzat al-Wassul Yang di, uh, kalimat tertentu, yang, yang dihadapkan uh, secara uh, tulisan ialah dalam kilmah. Astakbartum, astafa, attakhartum, attakharna. Uh, itulah diantaranya kalimat-kalimat. Ada dia lima kalimat yang dihadapkan hamzat terwasulnya kerana dia bertemu dengan hamzat al-qatih. Didahulukan hamzat al-qatih di dalam fi'il hamzat. Kalau dalam fi'il dia begitu. Eh dan terkadang ada ada lafaz fi'il itu dia dibadal dibadalkan hamzatul qata'. Kalau bertemu dengan hamzah sebelumnya. Ah jadi mad badal dia ada juga itu. Badal daripada sifat-sifat 'aridah. Seperti kalimat eh fa bi ayy ala ala ala ini kan asal kalimatnya ala hamzah jadi dibadalkan atau a dam a dam u tu u tu kan asalnya adalah hamzah tetapi dibadalkan hamzah ini ke huruf mad jadi ini di saat ini dia juga dinamakan sifat aridhah ini sifatnya seperti kita juga mengetahui yang jelas saja kita di dalam surat al-ahqaf fi s-samaa wa atituni bikitab fi s-samaa wa atituni qalu tu bi abaaikum qalu tu bi abaaikum kalau kita sambung dia ndak ada sanamat fis samawati tu ni mana ndak ada mat tetapi kalau kita berhenti fis samawat kalau kita mulai kita badalkan hamzah yang mati itu ke huruf mat menurut uh, harakat hurufnya sebelumnya kalau hamzah sebelumnya baris bawah kita akan bacakan dengan euh, dibadalkan diganti dia itu diganti dia itu dibadalkan dia ke huruf ya itu ni bikitab utubiaabaikum misalnya kan oh, idzalli hmm, idzalli tu adalah di antaranya yang juga dari sifat yang uh, aridah ialah dibadalkan badal Dan itu berhenti to, sampai kitalah ke Imala, kelah dan Ketes Hill. Uh, dengan begini kita sudah berhenti kita tentang saya sampai kita ke akhir daripada sifat-sifat al Arab.